Kaixo, Irola Irratia Zaude, Bilboko FM 17.5tean eta irolairratia.orgen. Tiabe, el nos rompo Ondo etorri ordezko Ordesko Maltzurraken bigarren sasoira aurten tarte berri batean entzuna izango gaitu zue. Bo, bueno, hiru aldiz entzungo gaitu zue. Lehenik eta behin estreinekos ostegun gabaz, zorzietatik hamarretara. Apuntatu ondo eh? Eta gero errepikapenak, Zapatuko goizaldeko lauetatik seietara, eta domekan goizeko hamaiketatik eguerdiko ordu bat arte? Eh? Zuekin, betiko moduan iñaki. Sasoi berri honi ekiteko gogoekin eta gainera, ia zezin izan genuen eh, ikasturtea zierako enkantea zitzegin ba aurten honekin hasiko dugu gure Sasoi hau Baina zede montre da ikasturtea zierako enkantea Bueno, hori ganoraz lastera salduko dizuegu, baina hori baino lehen goazen programari sarrera dotore bat egite Irratsaioa betiko moduan dator, ezin Esinbaitira azken 3 hilabeteotako gertakariak irratsaio bakar batean labur bildu. Denetarik izan dugu. Bigarren hezkuntza eta lanbidesiketako posizioan gertatutako irregulartasun ugariak Ikasturte hasierako esleipenen kantea eta arkeragindako kalteaak Eta Etabarrak Bueno, eta Ordezkaritzak Sekula Santan telefonoa esartzea, eh? Eta hoiek eta horrek eragindako hainbat kalte. Bueno, gero, gero itze hingo du honetaz guztiaz. Bueno ba honen bestz nahiko azarrera egin dio guirratsaioari eta guaazen lehenengo kantarekin crudo bikoteak plazaratutako kanta berria jarriko dizuet. Suposatzen dut nikket, kaktus eta Atlantida taldeak ezagunak egingo zaizkizuela Ez baldin bada horrela gaurko arratsalderako gozerako e, badauka zue plana bai e, nikket kaktus eta Atlantida. Eta proiektu honen izena, crudo, Vale, porque lo tenemos bastante crudo, cada vez más crudo, Ez, ez da horregatik. Eh, bueno, eh, izena nahiko artistikoa da. Karekin, debikoitzarekin, eta azken hor, horrek, bat, dierezia edo bi puntutxo dauzka. Eh, gauzak zailtzea omendute gustoko, gutxienez izenekin. Baina ondoko kanta honetan ikusiko du zuenez. Ez dute gehi gauza gehigi -ge korapilattzerik e, baliatu. Eh? Zuzenean jo dute proiektu berri honek e, merezi duen, soinura, rollo eta eta jarrerra ez? E, beraz, bueno, ez naiz gehiagoz luzatuko zuekin Dr. Schulz crudo taldearen, de arenén, estreñeco cantua. Vtan Programar en gaude, bueltan gara eta orain, ba bueno, ba programa aurkeztuko dugu. Lenik eta behin orain bukatzen ari den oposizio fasearen nondik norakoak. Eta gora eta irregulartasunak, eta bueno, kaka guzti hori astertuko dugu edo zaiatuko gara astertzen, ainize eta Jorge gure ohiko kolaboratzaileen eskutik. Ondoren, irratsaioa ikasturtea zierako enkantea, deitu nahi izan dugu. Izan ere, urtero, urtero, Orde, zera, finkoak ez garenok, komeria beretsuak, pairatzen baititugu, eta, bueno, ba horretarako pat eta zier lankiden partaidetza eta testigantza izango dugu. Eh, esan gabedoa gurutze eta institutoak orain dela bi aste plazaratu zuela eh, nola egizateko salaketa bat, salatuz eh, Eusko jaurlaritzak ez ziela telefonorik hartzen eta bueno, irakasle, irakaslerik, iraik eh, bueno, irakasleak eh, falta zitzaizkiela eta eta bueno, egoera bueno, nahiko delikatu batean zeudela, Eta bueno, Eusko Jorralartzak eziela zela telefonorik hartzen. Saiatu gara beraiekin harremanetan jartzen, ba, egindako salaketa eta beraien egoeras eh zertxo bat bait gehiago jakiteko, baina bueno, esinezkoa ezine, izan zaigu. Beraz, bueno, ba hau entzuten bazbiltza eta gurutze eta Institutoko e, irakaslea edo bueno, edo susendaria edo norbait e, hor egiten, or lan egiten duen norbait baldinbazara Ba, beste barik eh, kontaktatu Ordezko Maltzurrakekin bai, Facebooken, Iñaki Ordezko Maltzurrak bai, Telefonoz, Seibisei, Sortzi Beratzi Sortzi, Iruzei Sei Eta bueno, ba, kontu honen inguruan itzai dugu. Beraz, horiek eh, dira bi potoloak Eta aurreko guztia gutxi balitz Ba, izetazoa eta batez ere izetazoari aurregiteko orain dela bihazte Madrilen ospatuzen manifestaldiaz hitz egingo dugu. Laburki bada ere, e, bera sortze dugu, gaurko saioaren egitura. Eta ipatutako kontuekin buru belarri sartu baino lehen, e, Irola Irratiaren musika aktualitate ekimenaren berri eman behar dizuet. Jakingo zenuten ez, Irola Irratiaek kontinuitate musika bat dauka, bai, irratsaioak eh ez daudenean, e, zer, zer dago? Ba, ba e, kontinuitate musika. Vale, ba urten horri vuelta de turka bat eman nahi izan diogu, bai? Eta aurten Irola Irratiaek musika aktualitatea izango du. Hau da, ilerikile Ba, momentu honetan Bizkaialdean Euskal Herrian e, e, autoekoizpenak bai izan behar da dena autogestioratua edo autoekoiztua, bai baina musika nobedadeak bilduko ditugu eta e, izango ditugu e, ba, musika aktualita hori e, entzuteko batartetxo batzuk, bai eta egunero egunero, E, momentu honetan, e, gure inguruan zerbait egiten ari aridea, diren taldeak eta bar entzun ahal izango ditugu. Bale? Beraz, eh, ez dakitau ondo azaldu dizuedan, baina bueno, hori, musikaria bazara eta orain dela gutxi, e, bilduma diska singleen bat plazaratu baduzu. Eta noski, Irola irratian lau etara Zabaldezagun nai baldin baduzu, botaiguzu mezutxo bat ondoko telefonora. Sei bi sei Sortzi bederatzi sortzi Iru sei, sei. Eta horrela ba, bueno, zuen nobedadea jarriko ditugu Bai, Bilboalde zabalean entzungo dira Eta gero noski interneten Beraz hori, zure zuen musika nobedadea kiartzeko Sei bi sei Sortzi bederatzi sortzi Iru sei, sei. Eta bueno, ja ya... Aziko gara segidan eh, Zera Epe 2000 eta hogei horren e, irregulartasun horiek astertzen eta eta bueno, ba, gure lehenengo gonbidatuarekin hitz egin baino lehen bajarriko dizuet beste musika nobedane bat vale, e, Urtzi iza bilbotarraren bakarlari proiektuaren lehenengo kanta entzungo dugu Aurrera kanta edo nahi duzuen bezala vale? e, Proiektuaren izena Otoi Vale, eta entzungo dugu hain zuzen ere diskari izena ematen dion kantua. Vale, suekin Petrichor. Ez akitorela euskatzen den, baina bueno, Otoi Petritxor Eta bueltan Jorgerekin egongo gara. Horain, EPE 2018 oposizio fasea bukatzen ari den honetan, e, autaketa prozesu horretan gertatutako irregulartasun eta gora komentatuko ditugu. Eta horretarako gure lehen gonbidatua Jorge da. Interinoen grebako kide, kidea eta e, bueno, baita ere EPE 2018 honetan autagaia izandakoa, Eta, bueno, ba, telefonoaren bestaldean dago Beraz, ba, bueno, berarekin konektatuko dugu Kaixo, Jorge Kaixo, Arrizaldeon Ondo, ez dakiz egertatu den Arazo tekniko bategonda hor Bueno, bueno. orain, haber, eh, ida, nola entzuten zaitugun Jorge, esan, kaixo, berriro Kaixo, kaixo bai, vale, vale. Akoble, Ba, hielzaude, ez Arrizaldeon Vale, akople bategonda Bueno, horretarako gara Irola irratia Listo. De acuerdo, eh se modus, ondo. Ondo, ondo. Dizke ba nekatuta, baina hon, ja. Vale. Apatata ostigaraden pizka ba nekatuta, seme. Sí, ahora. Vale, vale. Bueno, eh, Jorgek bigarren hezkuntzako musika oposaketara eh aurkeztu zen eta sekulako hezustekoa hartu zuen eh azterketa egiterakoan. Kontaigu zuz, zer eh, nolako azterketa eh, topatu zenuten, Jorge? Bueno, ba, ekainan, no opozaketan no orkestu nintzen, eh, musika especialitatean bat izere. Eta, bueno, ba, lehen dengo, eh, eh, azterketa horren, pe, zatia hori da eh, gaia, gaia iratia. Ba, bueno, ahi horretan, gutxo gara bera, horretan adazo barik. Eta, dira benditu nuen baina arazo etorri zen bigarren frogarekin a satiarekin eh da ez beda bidatzuzkoa eta da, a da e, praktikoa eta eta praktiko horretan bai genuen bueno, ba, e, egin ba, zen motatako izan zen praktiko hori ta izan txaneten dut ziola bera ba u, baterako irakaslea izateko edo E, ba, musikaren teknika asko e, eskaltzen zitu zuten ba, alde batetik harmonia, bezaldetik jaz estiloaren aditu bat izatea e, be, beste bateti ba diktatu, errinizmiko eta melodiko bat, baina bakarrik behin batean entzuten eta listo eta idatzi eta gero, mollaketaba bueno, eee komposaketa bat edo eta bat egitea ezta sistemabiz instrumentarako e, eta gainera instrumentu horiek e, gure kurrikulumean ez dira agertzen, bigarren hizkuntzan ez dira agertzen eta bar eta bar eta bar. Bueno, eta guztire egiteko hiru gordu, esta. Orduan, Bye. bueno, ja e, izan zen naiko desesperante hasi ja, hasieratiki. Eta bueno, ja horrekin ja guztia ezanda dago. Bai. Eh, eh, Zer ba, nintzen normal, duten horren Normalean musikan, musikan praktikoa Zati praktikoa beti izan da Pizka bat eh, in, A la, a la eta Eta Bi urtze tambei ba, Bez emotatako praktikoa hartzen dute Baina hauten goan Izan daia gustiz Ez berdin eh? Eta neurriz kanpokoa ez da Bai, bai, bai, bai Duda barik Duda Vale, eta horren arira zerbait egin zenuten uten, ez? Legite bai, bat no? edo, errekurso bat edo Zer egin zenuten. Bai, oso, eta baina oso azkar eh, Montatu zen, bueno Ja eh, horrengo astean ja talde Bat sortu zen, ba Horreta sitz egiteko Eta horren kontra Batakit eh, Kezakititzeko Eta guzti Eta, bueno, e, talde horretan ni ere nago, eta nik entzunda daukat, ba, zehoz ere egin dutela gipuzkoan, gipuzkoan ja en plan judicialment mm -hmm. eta guztiari. Baina, bueno, bai, bai, bai, jendea egon zen oso, oso, oso, oso azerrean. Bai, e, eta bueno, e, abiaraziditen direnen ekimenek sei bilbide izan dute e, zeo zer lortu da? Bueno, bai, e, esan dugu Gipuzkoan. Gipuzkoan zeo zer ofizialki sort, sortu dela? Ofizialki azkenean nik uste dut azkenean ez dutela ezer lortu vale. e, Bueno, batxuta gazaten dugu administrazioaren kontra jotzea oso, oso, zaila da bai. eta kasu honetan oso ardi ikusi da. Ba, azkenean, guztia bertan bera beratu zen, baina, bueno, asmoa izan zen hori. Eta, badiru diada, torren oposaketarako zeho zer, bueno, e, oposaketa hori, eta zibaino lehen, zeho zer egina hidutela, ja, gauzak hondo antolatzeko. Baina, urtengoan izan da, ba, tizko bat, e, rápido improvizau, eta azkenean ez dute, ez berlo. Baina bai baina ezertarako Ose, aurtengoan jaz, apustu dizuet, zuen aukera Bai, bai, bai, bai e, Ja plazak emanda daude Bederatzi plazak agirten ziren beder, Bederatzi tik zazpi emandituzte Eta mm -hmm. turno vertikal bat eta libre bat e, Eman barik eratu dira Abai? Bai, mm -hmm. Eta nola, eta, bueno, hori beste kontu bat da Bai, horretaz ez datit, eh Baina ni daugan informazioa bakarrik hori da vale. Ibi, si, mm -hmm. keratu direla Hados, Jorge, eta bueno ba, Bukatzeko, mezurik bai. zabaldu nahi? <risa> Edo ez dakit, eskatu Aber, mesedes bueno, be, Musikako epaimaikideak te... Iarri zeo zer zentzuzko, ha, ah, mesedes Zerbertatuko den Zerbertatuko eh... den Zinkat, zinkotasunarekin, egonkortasunarekin, aber zelan den hori, uh -huh. eta horretaz gain, bueno, ba, oposaketak bi urte barru, berriro egiten badute, espero dut, ja, e, pizka bat argiagoak izatea. Bai, eta zeho zer zentzuskoagoa, ez? Zentzuskoa, eta, bueno, e, muga batzuekin ez, nahi duten guztia eskatzea, eta Ez es que ya burrengo horako Adibidez, ez daki, ya Adibidez bajartearen A ver, eh, violín jobe arduzu Ez, ez es que ni esnaiz violín, jole eh, Ni perkusio edo piano Bai, baina violina jobe arduzu Ez es que ez daki, ya tomar por fly, ya está <risa> Ez es que ya, puestos en ese plan Zen eh, bat de jentza izango isan, situzten Zera eh, especialitate horretan Zen bat eka inditu dute lehenengo azterketa. Se, Igual bederatzi hogek defençarako eh bederatzi pasasi Ah, vale. Ya bederatzi, está. Era kitabederachitik 7. Samaituzte. Joder. Olía, olía. En fin, en fin. Bueno, va, hentsu utziko dugu Jorge, vai. ¿es? Hartu bi ardu zutrena pero... edo zakiz ser. Bueno. Espero venir y que eh manda go informazio a Naikoa izango zela eta... vai. Vai, fijo. Vale. Ánimo, Jorge, ánimo. Música irakasle gustiak eta Eta hori, e, ba, denok batera aurrera. Denok batera aurrera, hori da, hori da. Vale, ba, Jorge. Venga, venga. allez. Bueno, ba, hori se izan da eh Jorgeren partaidetza eta testigantza e, jarraituko dugu e, gai honetaz hitz egiten. E, baina hori baino lehen e, beste kanta bat entzume dugu, bale? E esangabedoa entzutenari garen gehienak musika aktualitate e, horretatik e, ateratakoak edo, edo direla bai e, aprovetzatzen ari naiz bebai saio hau e, musika aktualitatearen kontu hori aurreratzeko eta eta hori baguazen beste beste kantu berri batekin E, bueno, arestian e, aipatutako e, urtzi iza teknikaria da, soinu teknikaria da eta kasu honetan hirukote e, lemoastar baten e, soinua prestatu du e, edo diskan hazi eta, eta prestatu du e, irukote lemoastar hori zeinke da eta bueno, ba, bigarren bilduma plazaratu dute bai, Bigarren bilduma honen izenburua Antiheroiak. Beraz, bueno, antiheroi guztio nomenez, hortxe doak izue zeinkeren lanberria. Gara ueltan, e, goazen orain Bigarren testigantza batekin Telefonoaren Bestaldean, ainize Interino Engrebako kidea eta gure Oiko kolaboratzailea dago e, Beraz e, Beraz ez Berak okeres banabil e, Fabrikazio mekanikoko Oposizio egin du, bere Kasuan, espezialitate berri hori Eskuratzeko Beraz, bueno, ba, berarekin e, Itzen dugu vale Kaixo, inize, zermoduz. Kaixo, ondo. Ondo, a ber, ez ditut entzuten. Hor bai? Bai, bai. Bai, bai, or. Baila, vale, eh, bueno, zuen eh, kasuan oso irregulartasun larri bat gertatu zen, ez da? Bai, eh, ba, va, zerketa egin genuenean eh, bekean. Bueno, egun pare bat ariñago edo, aztebete ariñago edo, tribunaleko, e, bueno, tribunalak esan zuen, ze materia aldeeran mangen ezake Eta bertan, bueno, baur oar garrantzitu bat, eta jarri zuten, non kalkula gailu zientifikoarik zientifikoari ez zan erabili. Ez zan erabili, eta ez zan erabili. bueno, pues, e, zoratu ginen pizkatu bat, lortzeko kalkula gailu simple bat. Eta, eramateko, eta gero, pra, e, are, azorketaren atal praktikoa egiten egon ginen ean, bueno, ba, bazo den, den pertsona batzuk, e, kalkula gailu zentifikoa bakarrik eraman zutela, azorketara, eta azkenean, tribunaleko e, erdi baimendu zieten hori erabiltzea erdi baimendu dinot apuntatu zituzen persona horien izenak eta tribunalak ero pues, erabaki batzuk hartuko zituela edo ondorioak izango zituela, kalkulabailu horrek erabiltzea. Gaur egun oraindik ez dakigu zelako ondorioak izan dituen, ez ez da? Osea, eh, oposizio fasea bukatzeko sorian dago, zehia espezialitate gehienetan bukatzeko sorian dago eta eta Horeindik ezakizue, ze, e, ze eragin izan zuen kalkulagailu erabiltze horrek e, lehenengo, lehenengo azterketako notan? Bai, lehenengo azterketako notan, ez egiten ari gara, ekainean egin genuela, azterketa Bai, nik asturte gamailean izan zen, ekainean Maiatak, Bai, eta gamailean inguruan egin genuen, bai Eta hori, beraiekin nitzetan, nik dibidez, Eta ni bezala, e, pertsona asko kegingen uena izan ziren bi kalkula gailuak eraman genituen. Bai zientifikoa eta bai arrunta. Gailu arrunt batek errokarratuak bez ez zitu egiten. Ez eta kozenoa bez. Oza, asko zailtzen du, azterketa egitea kalkula gailu simple batek, gazeta ez zientifikoa gart. Eta, mm -hmm. eta, eta, bueno, nik biak edaman nituen, galdetu nuen, eta zentziaten ez arrunta arrunda beste Ez bestea erabiltzen maduzen, izenak apuntatu behar eta ondoriak izango ditu. Bueno, ba, itxizieten batzuei, apuntatu zituzten izenak, hori horrela da, nik ikusi nituen, alki izenak apuntatzen, eta, bueno, nik erora, azterketaren ozean eta, e, bueno, ez duten ez ez erargitaratu bidagarki taulaan ez dion, erreklamazioa jarri nuen ezkuntzara, E, eskuntzak erantzun zidan tribunala soberanoa dela eta tribunal bakoitzak erabaketzen duela dana, orduan ez dagoela eskuntzaren esku eta tribunalari bideratzeko erreklamazioa vale? tribunalari bideratu benien erreklamazioa ni bezala, badakit e, ba, orkestu ginen batzuk berdina ingen nuela, oza, erreklamazio defente jasoko zituzten ez dugu izan erantzunik sindikatuekin ere jarri nintzen arremanetan sindikatuak guadauzka ere erreklamazio horien berri sindikatueko ere esbiete zerrezan, eta gero, ja azkenean, puza, animatu nintzen, eta rekursoa dealtzada gorako rekursoa ere, zarri dut, ez dut izan erantzunik ez Ja, bueno, gori e, zarritan gertatzen da, eh? Ose, ardinot, e, azkenean, e, zera, e, reklamazioak jarri eta azkenean, hori, erantzun behar dutela, bai, teorian erantzun behar dute, baina kasu askotan ikusten dugun on, nola ez dutela, ez dutela erantzuten. Eta, bueno, azken batean nik zango e, nuke hor badagoela kontu bat, ez? E, azkenean e, oso edatuago dago gaur egun, ba, ondoko ideia, oposaketak ez dutela ezerfrogatzen, kribatzeko, pero kribar komo alganau, kribatzeko, modua baino ez direla eta tri hortan gu patronanaren edo eskuntzaren menpe egonda Ba, Eskadiesagukete nahi dutena edo, edo behartu e, algaituzte gauzak edo nola egitera batzuk kalkulagailuarekin baina izena puntatuta besteak kalkulagailu gabe e, teorikoki erabaki bat egongo da kalkulagailua erabili dutenen inguruan, azkenean erabaki hori ez dago baina tribulan soberanoa denez, ba, orkonpon, izorrai eta horrek bueno, guztiak e, azkenean zezu posatzen du. Bai. Bai, ora i noveto. Ezaki se Bai, entutan, xa, onesta, diga Bai, bueno. Ba, azken horrek eh ze? Ba, daukan izena, violentzia, burokratikoa. Eta ez hori bakarrik, ainiz eh ba, interino en greba eta bilboko Udaleko aldi bateko langileen kolektiboak askok e, aspaldi ulertu dugun gisa oposaketak azken batean zer dira? Ba, dira E Europa CE 70 1999 19 zuzentaro hori e, ekideteko bitarteko nagusia eta gainera ikusten baldin badugu e, ba, bueno, ikusten duguna, hainbeste irregulartasun, ba ez ba, dakit. Eh nire nire iritziz eh burokratikoaren ideia edo, edo kontzeptua edo teoria Gero eta onargarriagoa eta gero eta froga garriagoa egiten zait yeah. e, Bueno, <coughs> eh, ainize, kontatu didazu, hainbat eh, elegite reklamazio eta bar eh, Jarri duzula, zuk kasuan baina gero sindikatuek ere eh, Zera, honen inguruan edo, edo kontu hau mai sektorialera eraman zuten Okerez banabil? Right. Bai Bai, e, zei biluide izan du horrek? bai ba, sektorialak egia ezan, ez dakit, beraien horrean nintu egiten dute, zaiatzen dira eskuntzarekin ere, pff, ez dakit, ez, nik uste dute, eh? ni ez nago sindikatuaren barruan, no, ez nai sindikatuen eh, langilea, baina nik uste dute eskuntzak ez duela lanik egiten sindikatuekin batera. Ebestalde ikusten dutela elak lanpostu publikoak ditugunak gaudela oso oso egoera zailea. Privatutakoak baino egoera zailagoa daukagola. Bai. E, gure eskubideak kurratzeko edo errestasun handia dago zergaitik gure jefea delakoa administrazio publikoa. Bai. Nola ingo duzu e, administrazio publiko bate nola eingo duzu Eusko Jaurlaritzaren kontra? Osea, <risa> Ba bai oso zaila da, eta nik ustuz sindikatuek zentzu horretan baigual ere eskuak e, oso lotuta dituztela eurak ere, busa, azken fina ere sistemaren parte dira, gu guztiek sistemaren parte gara, eta a ber, ez, ni ez nagoezkatzen sistemaren kontra batzea, baina behintzat, kure eskubideak behar matzea Zani, langile ona naiz egoteko urte guztia ematen ezakizin irakazai instituto baten baina ez nahiko ona, zer egoteko hor datore nortea berriro leku berdinen Plaza baldortzeko? argi dago, dago. Azterketa ez dut gain ditu horrek zer daidu nahi indudala irakasgai hori eman gai hori eman? zasus errendatasik Ba bai Bai bai argi dago ez da ez da batereko enentea ez da Ez du ezer horrelako zer, ez zer endue eta bakarrik balio du langilean direuzek langileak erratzeko zure bizitza pribatua aparkatu behar duzu, oposaketua txokegiteko, gainera, hauek izan dira bereziki zailak orain dela, bi urteko deialdia dalako, baina pandemiak <gülüyor> arrapatu gaitu erdian, orduan jendeak hipotekatu du bire bizitza, denbora oso luzde baten. Bai, argi dago. Gerora baritut e, lankideak eta lagunak, e, oposizio fasea gainditu dutenak, hauskorak joan direla, eta hauskoan tapa. Tas nola da posible? Eta ez dituzte banatuko plazak Osea, geratuko dira, plazak banatu gabe, emaga be. Bai, bai, bai. Oi, bai, da hor bestaldean non daude? Ba gure eta, efe, diren 5ak. No, eta jartzen dizuna, zure lankidea da, eta zurekin egon daiteke. batez ere especialitate txikietan, ez? Es? Osea, jeseritzi dagoen especialitateetan, igual da pertsona bat ikusten duzuna egunero <laughs> bai. no no no eh? no. edo? Zure lankidea da. Eta gero nola begi da tu, ez? Aurpegi edo begiei egi, edo ez? Hombre, ba, zaila ditan, berda, egin eh? <laughs> zaila ditan. Zaila ditan, berda, egin zaila ditan. Zaila Autoaren gurpillak zulatuko horrenbellduri Or, bigko dira gutxienez gutxienez e, defensasan e, jendea penkatu dutenek baio. eta espreski es ezdaki es bederatzi sailkatu dira bederatzi lan postu betetzeko. Oosa automammatikmente nik izango nuke automáticamente Lenengo probatik bigarrenera bederatzi sailkatu baldin badira automáticamente defensas da de egiten se adjudican esas plazas y a tomar por culo. Ez, zerzen, Baina, gerora, ez, hori izango ditzatek ezeo zer zentzuzkoa Baina ez, horegon behar dira enteratu batzuk, unos entera uzde mierda, azterketa bat egiten bai, eta ez e, A ba, au, ma sentitzen dut honek ez, ezin es, du, ezin du e, benga, jazta, eta azkenean plazak utxik geratzen dira azkenean, bai, uste du jende horrek izan behar duela, beldurra beraien ikastetxean, ba, lankidiren batek e, ba, ba, gurpiak zulatuko diolako edo edo horrelakoak ertatuko direlako. Azkenean, jokatzen ari gara e, gu guztion eskubide bat izan beharko lu, lu, lukeen arekin. Hain zuzen ere, ba, finkotasun bat izateko eskubide horren kontra. Orduan, e, ba, ez, ez dakit. Ez dakit nola ebiliko diren. Igual hasta andan kon guarda espaldas ez dakit. Ez dakit, gero ere nik ulertzen ule ez duan bestekontu bada e, vale, administrazioak esaten du oposaketak egin mardirela eta oposaketan gainditu bardituzula plaza lortzeko Bale, baina ezka oposaketak eitea eta gainditzaak ez zuber plaza lortuko duzune bai. zeni pazadan ortean eukin nuen lankide bat irualdeiz gain ditu izondituela oposaketa eta ez dauka plaza erdik bai. Bueno, nik badaukar lehen guzu bat Zerraiteka horkezu behar duzu behin da berri do, behin da berri do, Genditu duzu ya, Eta ez dizute gordetzen nota eh? Lenengo le azterketa azterketa azterketako nota ez dizute gordetzen claro, Horretaran hijoa Ben gaindituta eta plaza lortuta Apto azara zure bizitza laboral guztirako Egon zaitezke berrogeta urte Klaseak emote Iñori azalpenik emongabe Baina Azarketa gain duzu, oposaketa fasea gain duzu Ez duzu lortu plazarik behin eta berriro aurkeztu batzara eta behin eta berriro gainditu behar dut Horrek ez daukaino lako zentzuri Ez daukaino lako zentzuri Nik ezagutzen dut kasu bat, lau aldiz Osea, zure lankideoi horri Irabazten diona Lau aldiz, aurten laugarrena Eta laugarren aldiz gaindituta Laugarren aldiz gaindituta Eta plazarik lortu gabe Osea, da, en fin Ez daukat hitzik Ez daukat agetibo eh, nahikorik ori guri, o sea, zelango ezentasuna da, zelango, o sea, perridor koztuko sara, ez da ki. Luego yeah. un gogoa de, Bai, argi dago, argi dago. Bueno, eh, a bukatzeko mesurik zabaldu nahi? Zera fabrikazio mekanikoko zera epai epai maiki de i. Hai sué. Ke andais? Erantzun bate bateko. Zer, zeren, egia da, ni azerketan egon nintzenean beraiek egon zidenean, e, nire a, azterketarekin batera intzuten, lankiden, izenak eta hartzen, beraiek oso gaizki pasatu zuten. Ose, ikustan zantribunalekoak ez duela bat ere eroso egoerarekin. Orduan, mm -hmm. bueno, baina horrela suertatu da, hori gertatu da, e, oposaketak da, oferta d'embreo publiko, gardenak izan behar dira. Bai. Zorban, e, ez mota hartu duten, edo ez duten hartu Baina hartu ba, hartu dutena edo ez dutena hartu, beraz, esan beharko lukete Eta esan beitu bai, erabaki dugu, ez duela onberi horiek izando Edo bai, erabaki dugu, ariketa hau edo hau edo, edo ez dak, dena delakoa Baina e, ez gana posible da, osea, silonze administratibo, beti gau de silonze administratiboarekin Erreklamazioi bai. ere, erantzun beharra dauka delegaritzan Delegaritzak bai. ez du hartzen telefonoa. Bai, e, bueno, horretaz egin dezakegu. Egi. Gero urrengo e. atalean hitzegingo dugu, eh, zera, gurutze eta institutoko kasu horretaz, eta bar. Ja bai, hori... daude go, da goraino lanez, daude gaineska lanez, eta orduan duan langilei, arretarik ez diete egiten. Bai, bai, guztiz. Bai, ez daukasentzuri. Muy bien, ba, inize, eskertzen dizut eh, gurekin egotea, eta, eta hori, ba, ba, ondo ibili. Bai, eburrengoan izango da. Ez izan dudarik. Zuri, mila ezker. Bale, bai, nize, bezarka da bat. Agur. Agur. Bueno, ba, hori zan da ainizeren testigantza eta orain txe, ba, bueno, ba, ainizeren edo ataloni, lenengo ataloni zera, EPE 2000 irregularta zunen E, Ataloni bukaera emateko badaukat beste kantu bat e, Uste dut, bein edo birritan entzun izan duzuela Marilu Marilu González e, street metalaren erregina eta gainera irola, irola tarra bera Irola ez irala tarra parkatu Eta bueno, ba, ba berataz hitz egin dugu e, bere Alma Kulter izeneko taldeaz hitz egin dugu bebai Eta bueno, ba Alma Almakulter e, pasaden astean diska berri bat e, grabatzen ibili zen e, Chromaticity izeneko estudioetan eta dagoeneko material berria entzuteko irrikitan gaude Baina karo, material berria aterako da, aterako denean Orduan, ba, bueno, apetito pixka bat irekitzeko edo siska-mizka moduan e, ba, bueno, jarriko dugu ezin ez hobeto datorkigun kantu bat Bale, kantuaren izena, esklabos, bale, orduan hori, Alma Kulter, esklabos, gora Marilu, gora Arbi, gora Iñaki, eta gora Paco, bai, gora zuek, kriston lan aterako duzuek, horretaz, zi nago. ez dakite oposak horretan gertatuko, gertatutako irregulartasunak noiz bait, zuzenduko te diren, Baina ba, baina nago ziur zuek Kriston lana galeratuko duzuela. Vale, beraz hori, Alma Cultur, esclavos. che gaude vueltan y bueno va ba, haipatu dugu saio honi ikasturte hasierako enkantea izenburua jarri diogula eta sede montre da ikasturte hasierako enkantea ba, bueno e, ikasturte hasierako enkantea da ikasturte hasieran urtero urtero irakasle 5 en gehiengoa Behar bezala kokatu arte e, arteko sasoia edo edo kokatu arteko sasoi horretan pairatzen ditugun komeria, arazo, bide gabekeri eta dariotzeak. Beraz, bueno, ba, horrela ditu diogu, enkante, enkante baten itxura daukalako e, ikasturtea zierako kokatze prozesu horrek. Enkantea, enkantea gainera oso aproposada, ze azken batean zerk gobernatzen du bat. Ba eserke edo beto esan da diruak, eh? Beraz, e, ba hori, e, planifikazioaz aratago edo, edo inolako gobernu edo kriteriorik gabe e, erabakitako e, ba, prozesu guzti honek e, ba, bueno, e, izen hori dauka, vale? ikasturtea, zierako, enkantea. Eh bai, azkenean eh improvisazio konstante batean eh bizi gara. Orain ikusiko ditugu e, pare bat parebatstigantza eta eta bueno, eh azkenbatean eh ba pena da, eh? Ikustea nola inongo analizi kualitatiborik gabe eh ba ba, bueno, ba lanpostuak esleitzen direla, kasu askotan oker edo kerki eta eta beste kasu askotan, ba, bueno, e, bide bueno, eh dira, orain ikustiko dugun bezala. Beraz, e, telefonoaren bestaldean bat lankidea daukagu eta bueno, ba, berarekin konektatuko dugu. Beraz, eh pat, seme uzaude. Au pa, arratsaldean aletxu, segoz, hondo, hondo. Vale. Bueno, eh Ba, zuri zeo zer gertatu zitzaizun, ez? Ez dagoekizun especialitate bat, ema, eman bai. zitzaizun, edo ze gertatu zitzaizun zuri? Bai, hori da, e, orain dela azte bat, bueno, ni ordezkoa naiz? Lehen eskuntzan, lehen eskuntzan e, ingeldezeko irakazian, naiz? Eta e, e, ordezka penak egiten ari, nahi, naiz, eta ordezka gunean aplikazioan sartu nintzen eta, bueno, ba, ez lehitu zidaten, bueno, nik aukeratu nuen e, LH-ko Hor, iragarkita gertzen zen bakante bat, eta aukeratu nuen kurtso horako, eta zen ingeleza emateko, LH-en, lehen eskuntzan. Gora nahi, llegatu nintzen eskolara, eta zanzidaten aurrezkuntzan lan egiteko zen kurtso horan, zehar. Horro dan, pues hori, e, momentuz nire buruak okatzen nago, ze nik ez dut inolako formakuntzarik jaso aurrezkuntzan lan egiteko, eta, bueno, ba, pizkanaka, Jornago nago, <risa> eta zezango <izuz>, ba. <risa> bai, alduzu moduan, ez? Bai, aldu den moduan, momentuz, hori, pues, klaseak prestatzen, eh, lankidei laguntza eskatzen, pff, Tarrela interneten baliabideak ikusten, eta horrela, aldu den moduan, baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka nire buruak okatzen. Hadoz, vale. e, ba bueno, e, entzuleok, eskuntza kalitatea eta besteaz hitz egiten dizuetenean, kontuan izan, e, ba bueno, ikasturtea zierako enkante horretan, ba norberaren espezialitatekoak ez diren, e, zera lanpostuak, ez lehitzen direla, horrela, esaten den moduan, Unpoko zintot nizon, ez? Eta, bueno, ordezkagunea zari garela hasen eh, olako arasoak eh, sortzen dituen ditososko plataformak, ez da? Eh, zenbat, eh, bueno, ez dugu komentatu, ez? Eh, eh, beste gai importante bat, ez? Azkenean, ordezkagunearen inguruan eta hori guztiaren inguruan, zenbat lan postu joango dira pikutara urrengo urteotan plataformauen gatik? ¿Vai? ¿Pat? ¿Os saude? Vai. ¿Vai? ¿Se más la han puesto? ¿Vai? ¿Bankúa aquí chidituzte? Eh? Así si rengarai batean, bankúeta, que se ten... No, no, la transferencia ahora haces por internet No, no, para esto eh, vas al cajero No, no, no, no esto no lo hacemos nosotros No, no, eh, ingresos de 9 a 10 ¿Eta es que nean segertatu da? Va, eh, asco, asco, langaves irayuan direla Está aquí, tordeska gunearekin segertatuko den ¿Ser usted un supat? algeazan, ez dakit nik uste dut e, orain daukagun, orain egiten duten kudeaketa eta konparatzen badugu ozori, orain dela bost urte egiten zutenarekin arekin nahiko ondo dagoela Baina, karo, ezke komparatzen bat dugu, zeleen telefonoa ditzen zuten. Odan, zuegon behar zinen hor, telefonoarekin behiratzen ezakitzen, despistatzen zinen, ez hemen telefonoa hartzen eta horrengo guari ditzen zioten. Odan, komparatzen bat dugu, posik pues, agon behar gara. Baina, bueno, <hihim> kureak eta alda, hori seguro. Bai, bai eta zero ba, ikurtsoaren azieran gertatu denarekin, pues ireaia bukatzen ari gara, eta oraindik ateratzen dira jubilazioak, bakanteak, COVID-19-19, eta dien, ze dira, ume hauek, zekit, tutoreria gabe, ia hilabete bat, zekit, nolak uriatu duten ikastetxeak, baina zekit, Uhum. Bai, horretarako horreta, horrelako kasuak egon dira, e, esate baterako orain dela bidaste, eh, Gurutzeta Institutoak e, salatu egin zuen publikoki, ja. ba Eusko Jaurlaritzak esiela e, telefonorik hartzen eta hor basebiltzan eh, ba ezakitu, igual e, ilabete bat edo gutxienez hiru aste irakasle gabe. Hainbat eh irakasgaitan. Orduan eh orduan hori, ezakizu zenolako egoera dagoen zure zentroan. Bat A ver, nire, zentroan, momentuz ondo Ondo zabiltzate? Ondo, da, vai, ondo da, plaza guztiak beteta daude Birakasle guztiak daude da, Momentuz ondo Bale, eta rastreoa Egin didazu zure moduan Hau da, berea esden especialitate bat ematen zenbat zaudeten? Eh, Ni nahiz bakarra usted. Zuzara bakarra? Vai, vai. Baina, bueno, nire kasua Komentatu nuen Facebooken Eta eskoak martzan eta bueno, o eh? erantzun zidan ta, hau e, urte asko egon dela horrela egiten, horrela kuidatuta eta super normala dela. O sea, normaltasun ez du jendea eta, bai. eta onart, onart, onartuta dago eta eta batzuk erantzun didate zera zanez, baina baiazu zert zuzer, asalizarak esatzen, ze lana daukazu, ez dakiz zer. <risa> bai, bai, bai. Me mata y luego. Van zu grado de hacerre, oh. ba beste batxu konartzendute, beste batxu ka zertzen dira zurekin. Horrela <risa> va Vale, metie esa tenut ni gausa bat, eh, bat. Eh, ordeskoak or sartzen ditugun orduak, beste hainbat gausatan sartuko ba genitu, behar bada, como se vale, dice vale. en castellano, nos luciría de otra manera el pelo, eh. Vale, vale. fijo. Ahora y fijo. Oso, ondo, ba, bueno, pat, eskerrik asko zure testigantzagatik tes eta hori, bai, e, gara gari ya... Bueno, ez dakit, e, mesuren bat za zabaldu nahi duzun, edo, edo errekadurik utzi nahi aldi ezun, ez dakit. <risa> edo esterik gabe horrela geratuko bakarri, gara. Zuei, zuei, aletxuta kompainia, ezkerrik asko egiten duzuen lanagatik, ze azkenean, e, bozori, zuen esfortzuak, dira ere... Gure onerak, gure onerak ordan ba, eskerrik asko, bai? Bai, ba bueno, ba be bai, parte hartzeagatik, pat. Eh, egongo gara egunen baten, vale, zerbetsatxo bai, bai. bat hartzeko. Hori da. Mega ba Venga, ánimo, eh? Etore Ipurdia garbitzera da ze Bai, bai, par dela bai, eskerrak. Bueno, ya entrenatzen duzu, aita sarenerako entrenatuko hasi. Bueno, ikusiko dugu, ikusiko du. Vale, vale. Venga, va, ba, txo. Venga, onde jiri. Yo, allí Bueno, Ba, hortzem gara, Patlankidearekin, kontatu digu, nola, ba, bere espezialitatekoa especialitate, e, es den, e, ba, irakasjai edo lanpostu bat. Ez leitu dioten eta eta bueno, Ba, orrela asuntoa, ikasturte hasierako sleep e, edo ikasturte hasierako enkante horretan, ba, hainbat eta hainbat kagala egiten dira eta akasu honetan, ba, bueno, argi eta garbi ikusi e, norbaitek esbaldin badauka formakuntza aurreskuntzako e, irakasle izateko, ba, ez dakit zertan behartu behar dugun pertsona hori aurreskuntzako irakasle izaten Eta gero ja e iruditzen zait oso eh baordezkoak martxan bezalako orrialdetan eh ba batzutan egiten diren eh ba, edo zabaltzen diren iritziak Ba, zu zertaz kesatzen zara. Ba, bueno, kesatzen naiz, hain zuzen ere, eskuntza kalitate bat bermatu nahi dugulako askok. Bale? Askori ez zaigu balio lan bat izateanekin. Nahiko genuke eskuntzak kalitate bat izatea. Eta argi dago, e, ikasturte hasierako enkante honetan, ba, lan asko eta asko, horrela, e, kon alegria, bai, alaitasunez, banatzen direla, Eh, kasu egin gabe bakoitzak ze duen edo, edo bakoitzak zer egin alduen edo zer zer egin dezaketen. Askanean juridikoki ere, eh, juridikoki ze puntutaraino eh saude zu eh esateko babestuta, ba ezagite, eh kagaldaren bat egitekotan, ez? Hor, aurre eskuntzan edo ze ze, ze, ze puntutaraino saude hor e, zera babestuta ez baldin bada zurespezialitatea. Ez azken batean, ez dakit, hor, e, irregulartasunen bat gertatzen bada, araso potoloren bat baldin badago, eta ez dakit, epaile batek, baldin badaki zaudela e, hor, lanpostu batean, e, zeina ez da zurespezialitatekoa, zur ba, ez dakit, ondorioak zintzuk izango diren, en fin, horregatik, e, aukeratu dugu izenburu hori hori, vale? ikasturte hasierako Encantea. Eta, bueno, eh, babeste musika nobeda de batekin eh, jarraituko dugu. Eh, ez dakitezagun egiten saizuen, Carlos Domeño, egan taldeko basuiole oia. Bueno, eh, Carlos Domeñok be aldeen, bai, gaztele rarezas, bai, be aldeen diska plazaratu duberriki, zinedie eh, izen buruarekin. Bertan, eh, Euskal Herriko eta Inguruko hainbat abeslarik. E, hartzen dute parte Baita esate baterako e, Emilio Bodon Krait e, taldeko gitarrista jolea e, Eta bueno, kantarien artean ba Alain Koncepcion Edo e, David Ziberaren Irakasle izandako Emilio Azkarate dauzkagu Beraz, bueno, ba, kontuan hartzeko Ekimena Edo zera diska da, ez? Bueno, ba Besterik, abe, beitu nola klabatzen duen alainek bai, Alain koncepzionek Alain koncepzion e, nire lagun sornotzarrak bai, e, Berak e, Glenn Huxen Coast to Coast e, abestu du dizka horretarako eta bueno ba, klabatu du, bai, la klaba osea, ez dauka kontestazio edo erantzun posiblerik bai. e, Beraz hori, ba bueno e, kanta hori jarriko dizuet eta bueltan Kontu hau, hau da, ikasturte hasierako eh, enkante hori aztertzen jarraituko dugu hasierren eh, eskutik vale? Beraz, orain Alain Koncepción, bueno, eta Carlos Domeño eh, Glenn Huxen Coast to Coast kanta, eta gero hueltan, asier Guazen Ba, kaixo berriz ere, orain beste testigantza bat daukagu Azier, interino engrebako kidea, eta oiko kolaboratzailearen eskutik e, telefonoan e, bestaldean dago beraz, ba, bueno, berarekin e, konektatu, konektatuko du, besterik gabe. Kaixo Azier, zemo du Kaixo, kaixo arraztaldean guztioi A ah, bueno, ondo, ondo, ha mene eh, ja gutxu hasiera ja ja Marta Marta Artuta bueno, ondo izan behar. Mhm. Uh -huh. Bueno, eh orduan ikasturte hasierakoen kante horretan ze tokatu saizu hasier. Bueno, ba Agustuko esleipenetan eh, lortu zuen lanpostua, eh, kaso horretan ba jardunaldi erdian eta, Eta, bueno, hori, e, hori tokatu, tokatu zait, eta, eta, bueno, oin sorte apur bat ekin, ba, bo bihurtu da, eta, bueno, momentuz, ba, baintzat, otzaier arte, oin e, ikusi barko doa berden otzaier arte, ekanier arte, azkenian ean murrizketen, murrizketen kontu horretan be bebai, ba, ba bueno, eta kitea, e, noiz noi da, baina bueno, momentuz bo zeren bihurtu da eta eta hola, hola Gabiz. Vale, eh konta e, gertatu da zure ikastetxean Covid plasekin. Eduardo, bueno, ba, bai. Bai, bai, bai, bai. E, bueno, eh asteko esan beharra daukaz, ba, ba bueno, eh Arasoak euki Ez bakarrik eh Covid plasaren inguruan eta gero berotzago azalduko da, eh, baina egon gara eh, tutore tutore bat itxaroten aste bete baino gehiago eta eta bueno, ba, askenean eh ba horrek dekon bai, ba, lan karga, es, gero bestengand. Eta gero ba Covid plasaren inguruan, ba, ba bueno, eh, Tutore izateko plaza bat e, plaza bat izan da, es Covid Plaza. Eh ikasturte honetan eta ba ni honetan e, musikako spezializabe sala, artez kontzako spezializabe sala eta gero gozko ezgitalkoa, ba jardunaldi erdian egonda, ba eskatu genuen ba, ba konpensatzea gure jardunaldi hori ba, e, Covid Plaza horrekin, es tutor plaza horrekin. Antza aurten E, jaso, jaso dute nibentzat hori ikusi ez dago dokumento ofizial bat baina jaso dute e, bueno, e, zuzendaritza talek korreo bat, obentzat, nere zentruan nere, nere eskolan esaten e, aurten e, zin izango zala e, espezialisten artean banatu e, ba, tutore plaza hori kasuenetan ba, COVID plaza hori ez, diren, e, gure, e, gure eskolan gorpuan babori, eh ba izan da. Eh azkenean eh, bueno, nik suertea aukidot eta lortu dot goseirena, baina gorputz ezpuntzokoa adibidez es, eta ba Covid plaza uh -huh. hartu duenak, ba lortu du ba jardunaldi osoa. Uh -huh. Osuna, bueno, eh eta kit eh irizpideak jarraitu dituzten, zenolako baldintzak eh, esarri dituzten, Eh, claro, eh, gara eh, ba, dokumenturen bat edo bilatzen edo bueno, egiten eh, ba asalpen ba, ba, bat jasoteko, baina ez ba, eztu lortu, eta eta eztu uletzen sagaitik zer eh, zergaitik hori eta zergaitik eh, ba gustuan lortuta esleipena ezin dugu osatu gure lanaldia. Bai. Eh, asalpena oso garesti dago gaur egungo eskuntza honetan eh? Mm. <laughs> Egero itsegingo dugu, zera, gurutzeta institutuaren inguruan edo, bueno, planteatuko dizu zerbait. Aha. Eta orduan, ba, bueno, ias bezala, osea COVID-plasekin ias segertatu zen ba, ias, egon ziren, ogeita amabos puntu dun e, interinoak, abendura arteko e, zera, eta jargunaldi erdiko ordezkapen ordeskap, batekin, eta bueno, bat batean, ba, Ba, bi puntudunak, edo sortzi puntudunak e, Urte osorako jardunaldi jardun osoko lanpostu batekin Osea, es, es, es zeukan esanka espururik Eta ikusten dugunagatik Ba, bueno, ba, arazoa errepikatu egin da Bai, bai, hori da, hori da e, Ba, bueno, argik eratu zen pasaren urtean, ez e, Ez zutela aurri ikusi augustia Azkenian E, ba, kaltetuak e, betikoak izan gara eta eta naiz eta e, hori jakin aurten ba, ba, berdin jokatu dute Orduan ja azkenian e, geratzen za bur bat pentsetan e, hauden ja nahita e, edo ez dakiz ez dakiz erpentsatu ze, ze bueno. guzti ziluna da, azkenean esaten ari bali dira, ezi mail bat e, e, bidali da, eta ez dago Erabaki hori, e, zera, sustengatzen duen dokumentu legalik edo, edo, zera, agindurik edo, edo, baya, baya. zera, erresoluziorik edo ez dakitzen nomenklatura juridiko izan behar duen. Baya, baina hori baya. ez baldin badago, boletinean, ezinon inon, prinsipios da. Hori da, hori da. Eta eta guk ez dugun ulertzen da hori, bat ez e, behar. Garretasun falta eta gero, ba, ba bueno, osea, E, dokumentu baten agertzen badaseo zer arrazoi batzuekin ba ulertu dezakegu baina nahi duguna da e, ba, arrazoiak emotea e, gauzak asaltzea e, beti beti gauz berdin beti gauz berdin, e, eta bakarrik honekin azken ean e, ikusten doguna da a, audala gauza bat baina daudela mila gauza egiten dituztela ba Arrasoiakemonbarik, eh, Asalpenakemonbarik, osea, orduan zentzua horretan, ba, ba, ba gaude keskatuta. Ba gaude keskatuta hemen pertsona nago, baina nik badakit jende asko dagoela keskatuta, eh, ba bueno, oingo au gertatu denarekin, baina ez bakarrik honekin. Eta eh, otesan no? askenean, ba, ba hori, gardetasun falta isugarria ikusten dugulako, eh, alderdi askotan. Globalki Hori da, bai Hori da bueno, e, Lehen komentatu dizut e, ba, bueno, Gurutzeta institutuaren kasua komentatuko genuela Bueno, ez dakitak orain dela pare batazte e, Zera Gurutzeta institutuak e, publiko kizalatu zuen jaurlaritzak eziola telefononik hartzen Eta irakasleen faltan zebiltzala e, zebil edo dabiltzala ikasturtea zieratik Ez dakit enteratu zaren Eh bai, xeo zer entzundo? Bai, bai. bai. Et, ba. Ba, eta uste dut ez dala izan, bueno, leen leen aipatu dizut. E, gure kasuan gue egon garela aste bete baino gehia eh tutore barik. Bai. Orduan ba askenean, a ber, e, orokorrean, eh, legu askotan eskoletan, institutuetan moldatzen gara, baina, baina Asuntua ez da hori Asuntua azkenean dela e, Eskuntza sistema osoak Galtzen duela Edo Edo urratzen dela Eskubide bat ez Azkenian e, kaltetua dia e, Umiak, familiak, irakasleak Eskuntza komunitate osoak e, Ez dago inongo eskubiderik. Ez dago inongo eskubideerik Eta nik hot, Ez dagoela inongo aitzakirik Osea Ez dagoela inongo aitzakirik Eta zentzu horretan Eh, ba bueno, ni Naiko, o sea, ni Naiko haser nago, sensu horretan, se ez dogo, do totu lertzen, ze dan posible eh kurtsu hasiera baten, e, eskola batzuk, gizuzu batzuk e, Olako egoera jasatzea. Ke, da, guztiz da ustiz lotxagarria, ustiz lotxagarria. Bai, bai, bai, bai. Argir dago. Niko goratzen dut nola pasadan ikasturtean hasieran Eh, claro, ikastetxeak saiatzen ari dira era batea, batera edo bestera, e, zera atentzioa deitzen zertarako, ba, lortzeko behar dituzten irakasleak edo behar dituzten baliabideak. Eta gogoratzen dut perfectamente nola pasaan ikasturtean hasieran egon zen zentro bat uste dut Gipuzkoan izan zela, orain ez dakite buruz ze zentro edo non izan zen eta oieks ere egin zuten behitu ba, egin zituzten pankarta polit batzuk jarri zituzten institutoko edo uste ez es, LH eskola eskola atean jarri zituzten noiz arte irakasle gabe edo horrelako zerbait eta hori jartzerakoan ja, urrengo egunean edo hortik bi egunetara ja behin e, iritzi publikorako salto hori egin e, dezakela ikusita jaor bai. Jaori irakasleak bai. heldu ziren eta horrela atentzioa dei ditu zuten eta horrela konpondu zuten euren euren bai. e, zera problema. Bai. Bai, oso, eta kasu honetan antzeko zerbait ikusten dut. Bai. Bai, bai guzti, oso tristea da eta pentsatu badugu ausnarketa bat egin beharko dugu be bai. E, ba hori. E, alako egoerara eltzeko, ba dinotazkenian, a, bankartateratzea gauza jartzea, ba, ba zenolako egoeraran e, lan egiten dugun bai. zekenean, e, oso la ria da osolarria la da oso la da, bai. da muy bien, eee zer, e, zabalduko duzu mezuren bat edo nik zabalduko dut Mezuren bat ba, <laughs> ba behitu eeeen Mesan daikonuke gauza bat. Nik uste pedagogia asko behar dala e, eskuntza komunitatean. Eta pedagogia hori zabaltzea gizarteari. Azkenian, e, eskuntza publiko hon nahi badugu, e, jendeak jakin behar duzen olako egoeran gauzen. Eta, bai. eta nik uste dut, eee... Jendea interesatuta baldin badago, e, meseres, e, Juntzaiteste eskoletara, Juntzaiteste institutoetara, galdetu, irakasleekin itzegin. E, Gurt badakigu gure partetik pedagogia gehiago egin behar dugula, jendeari informatu, jendeari e, plazaratu gure goera, baina hau da gizarte osoaren e, arazo bat, Eta, eta, bueno, e, Mesedes. nahi doan zabaldu mezua da, mesedez, e, informatu hitz egin eta benetan esagutu e, eskuntzan gertatzen e, ari den, e, ba, ba, arazo, bueno, eskuntzan gertatzen ari den ari, den ari buruz, mesedes informatu, zer oso larria da E, eta, eta, eta hori, hori da, batez behar nahi dudan zabaldu mesuaz e, Holanda ara magu urteak eta urtiak eta, eta, eta gero eta txarrago, gero eta txarrago eta zer eta txarrago Eta onartesina da bai. ari Gara puntu batera ja hau oso, oso, oso larria dela bai. Hor du ma, bueno, e, gure partetik bada holanda egiteko Eta hori, onartu behar dugu Baina bai. dikusto jendeak be hori ba, bere, bere partetik be bai. zer egin behar duela informako bai. gurekin elkartzeko eta komunitatetzen bueno, dugunte zer, eta eta benetan hau hau ezdala bakarrik irakasle araso bat, hau ez ezdala bakarrik yes. batzuen araso bat hau da gizarte osoaren araso bat, E, publikoa den einean eta, eta nahi badogu benetan e, ba, Gure gizartea e, Aldatu e, Eta bueno Eta hori da batezbe nahi odan zabaldu Mezua Naiko keskatu nago eta, eta bueno Nere eskuan dagoen guztia Zaiatuko nace moten Baina, baina hori mesedez Informatu, arduratu Eta, eta guztion artean e, Kapazagaren hau aldatzeko A2, Crystal Clear, esaten den moduan. Crystal Clear, oh, kristalino, klarinete. Oh, eta oh, bat na atortzurekin, eh? Era oh, ya. Oh, ya. bat. Oh, bueno, hasier ba, e, penan diarekin, baina utzi berzaitut. Bueno, vale? ba, ea konti e, ezen dugun beste baten, eta, eta bueno, hongo vale. gara, gara itsegiten, eta animo guzti egin. Vale. Animo irakaz de guztiei, ikaz de guztiei, eta ba, jende guztiari bai. Animo Eta eskuntzaren alde borrokatzen duen hor e, e hori da, Hori da, hori beti Goraz eskuntza publikoa eta eta defendatuko dugu beti Beti, beti! bai, azken erarte e Muy bien, azier, ba, eskerrik asko Zuei, zuei eskerrik asko Venga, azier, agur, laster arte, agur bai, Agur Bueno, ba, Hor izan da azierren partaidetza e, Esan gabe doa, edo edo bueno, bai, esan dut, ba, gurutze eta institutukoak parte hartzera gonbidatu ditu dela Baina ez dira animatu bai, Edo edo behar bada ez dira usartu Zer, karo, azkenean e, hemen gabiltza gure kritika egiten Eta batek daki honek ze ondorio ekar ditzakeen Eee, bueno, kontua da Eee, hori Entzutenari Basara eta Baldin Basara Gurutzeta Institutukoa Eee, edo, bueno Horren e, inguruaz zerbait Baldin badakizu Edo parte hartu dunei Baldin baduzu Errepikatuko du programa honen Kontaktu telefonoa Kondokoa da Eee, 6-6 Sortzi, bederatzi sortzi Iru, 6, -6. Berriro, 6-6 sortzi, bederatzi, sortzi, iru, sei, sei. Eta bueno, ba, bukatuko dut, ataloni mm, bukaenamateko, nik badaukat mesu bat zabaltzeko. Eh? Eskuntza, eta eusko jaularitza, mesedes, favores, arren eta otoi, hartu telefonoa. Ordezkoi hiez bada, bagutxienez, ikastetxetako, zuzendaritza aldei, bai, arren, Artu telefonoa bai ordezkapenak lehenengo egunetik ez izan trampatiak vale eta esbaldin ezba, bazarete aegagatzen kontratatu Minimo hoiek betetzeko behardina jende Aados vale jata ja nire mesua zababal du e, zera ataloni amaiera emateko badauka e, bueno kanta nahikoa proposa e, zera... Ba dago markina semeineko talde bat, e, olibagorriak izenekoa, bai, e, iaz, e, bueno, guretzat musika nobedadea izan daiteke, bai, horrelako irrati libre batentzat musika nobedadea izan daiteke ere, bai, iaz, 2008an plazaratutako zerbait, zergatik ez, e, guk, e, zera, nola e, esango dugu, ba, nola zango dugu? Ba, e, nola zango dugu? Ni hmm, da, esa nahi dudana. Basqueean guk ez la zertan e, bai irrati, e, era ohiko irratien modura, ba ez dakit, e, aktualitatea ulertu behar, ba ez dakit, hemendik bi egunera ja gausak zahrak direla, eh? Uretzat pasadan, e, pasadan urtean plazaratutako lan eta kasu honetan lan potolo bat aktualitatea da, bale? Beraz, e, ba hori, zuekin, olibagorriak eta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 en falta hechos. dagoeneko irratsaioaren amaierara eltzen ari gara eta lehenengo saio potolo honi ganorazko e, emaier, e, amaiera emateko ba, beste gai potolo bat proposatuko dizuet e, kasu honetan interin oon finkotasunaren aldeko borroka bueno hiru hilabeteko desfasi informatiboa e, daukagunarrean labur labur azalduko dizuet segertatu den, bueno nik eta Madrilgo Gobernuak izetazo izenez ezagutzen dugun legea atera nahi du e, gehileggiko aldi bateko tasunari aurre egiteko edo araso hori konpontzeko. Baina betiko moduan eta espero genuenez lege berri hori ez da bakarrik ez duela e, interinitatearen araso hori e, gain dituko baizik eta beste behin Europar legeriaren aurkakoa dela. Bai? Eta orduan duan, e, arlo publikoan dihar dugun interino askorentzat, ere eskutu bat suposatuko duela. Hau da, hainbat eta hainbat lankide gauetik egunera kalean gera daitezkera. Bueno, gauza korrela hainbat kontu abiarazi dira edo plantea, planteatu dira. Lenengoa, pasaden iraiaren hogeita bosteko manifestaldi jendetsua, bai? Madridien ospatu zena. Bertan, Estatu osoko interinoen aldeko sindikatu eta taldeen e, partaidetza egon zen. E, beste kontua, e, administrazio publikoan egin nahi den greba orokorra. Bai, greba orokor bat egin nahi da Estatu osoan e, edo Estatu osoko administrazio publikoetan. Bigarren kontua hau, kontua hau nahiko berde omen dago. Zergatik? Ba, betiko moduan lekuan lekuko burokrazia sindikalaren aurka egin ber dutelako edo burokrazia sindikal hori eh, konbentzitu behar dutelako gurean zer ba gurean gehiengo sindikalak pasaden asturteko apirilean grebara deitu gintuen eta orduko mobilizazio datuak ikusita badirudi asunto hori guztia stand by utzi dutela ohiko egia den emaitza bat lortuz Erakunde eksplotatzaile sapaltzailearen dirukutza bete eta langileo langiloi e, diruakendu eser gutxi lortzeko azkenean hori izan da e, sera emaitza eta bueno ba segidan eta programa honi behar bezalako amaiera emateko e, Madrileko manifestaldiaren amaieran egindako itzaldia jarriko dizuet bai baina hori baino lehen ondoko galdera hauek zabaldu nahi ditut Ea eko hau da, Euskal Autonomia arkidegoko gehiengo sindikalari zuzenduta. Gehiengo sindikala, non hostia zaudete? Zergatik ez zaudete behar zaituzte guntokian? Zergatik egin behar dugu gudau gu bakarrik? Zergatik zaudete geldi-geldirik Madrilek beste gol bat sartu nahi digun honetan? Bueno, ba, erantzuna ez dakitel den, baina hori gure aldarrikapenak apena, aldarrik bere horretan di e, jarraitzen du bai? finkotasuna orain eta bueno ja, manifestaldiko zera maierako itzaldiarekin utziko zaituztet e, bueno, hori jarri baino lehen ba bueno, gora Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko interinoen borroka herria zuekin e, agur eta ezkerrik asko e, entzuten gaitu zuen ordezko zein pertsona guztiei adoz, orduan hori Madrilgo manifestaldiko e, amaierako itzaldia entzuko duzu orain eta esandakoa hemendik aurrera ostegunetan sortzietatik amaretara vale? espazioa gainera e, partekatzen dugu kritika e, filosofiaren inguruko programa berriarekin Bai, Javi harkotxak e, zuzen dutakoa, eta bueno, guretzat ere, gore bat da ba, beraiekin programa edo tartea kompartitzea. Beraz hori, ostegunetan, sortzietatika marretara, edo ordezko maltzurrak, edo kritika. Bai, bikazuetan, ze ozer e, ikasteko, e, kontzientzia ziorako, bai, hor daukazue tarte polit bat. Beraz hori, gora Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko interin hon borroka. Finkotasuna orain. Y si no, que se lo digan al personal en abuso de temporalidad de la sanidad que ha estado enfrente de esta pandemia. ¡Mi señora! ¡Mi señora!